Золота пахуча осінь. Сади, обтяжені яблуками і сливами, сині такі повні й соковиті. По городах ламають кукурудзу, копають бараболі, рубають капусту. Над яром висить дим і чути згари бараболиня. По лішниках блукає без пастухів худоба, шелестить листом і вибирає кращу поживу. Пастушки біжать до школи а, вернувшись по полудні, кладуть по лішниках огонь, печуть у приску бараболі, яблука, варять сливове варево, при тому наломлюють оберемки піскових дубців, розпарюють їх у приску і згучно хльоскають обгладенькі дерево чепеньок. У Кохарчуків великий смуток. Півторарічний Романю тяжко захворів, не їсть, сильна гарячка – Кинувся висип, усточка затиснуті спралі. Марія сидить над ним невідступно. Нат поїхав до міста полікаря. Недавно снився Марії дивний сон, встала і оповідала всім. Снилося, що ми з натом вийшли на проводи на могилки. Весна цвітуть рясно дерева, людей скрізь повно, віддзвонюють дзвони по всіх церквах. Йдемо з натом. А коло нас біжить Романю, вже великий, одягнений гарно, у білу з виложеним по матроськи комірцем блузочку, у легеньких, як то я завжди уявляю, чобітках з лакованими халявками. Сіли ми коло наших могил, і тут десь взялися покійниця мама. Так мало пам'ятаю їх, але тепер бачу і пізнаю їх виразно – Підходять до нас, христосуються, беруть за руку Романя і кудись відводять його. «Куди ви, мамо, його берете?» – питаю. Усміхається. «Я, кажуть, піду з ним до церкви. Тут така тіснота». Беруть і відходять. Після «Ще повернули голову. Не чекайте», – кажуть, – на мене з обідом. І зникли між людьми. А я стою, чуєте, дивлюся, і так мені стало дивно, якось так дивно. Здається, зникли навкруги люди, а я сама стою серед могил і хочу крикнути, хочу бігти кудись. Але уста мої не розтуляються, ноги такі тяжкі, що не в силі підняти їх. На цьому і прокинулася. Всі відчули наближення чогось неприємного. Того самого дня захворів Романю і Марія не спить другу ніч. Перший день думали, так собі щось другого погіршало. Ледь світок надпоїхав по лікаря і дуже забарився. Приїхав з ним аж вечором. Дитина лежить у гарятці, кидається, янчить. Серце Марії рветься на кусники. Сердита, готова зо всіма битися. Прибув лікар, оглянув. «Пізно, каже, мене прикликали». Написав рецепта і мусив скорши назад. Там ще на нього чекає багато людей. Марія кинулася до нього і допитується, що буде. Лікар знизнув плечима. Сильна гарячка, а може і видержить. Скоріше біжіть по ліки. Гнат серед ночі конем погнав по ліки, а лікаря повіз Михайло.